Basme în nimba română. Fiul vânzătorului de săpun Odată ca niciodată, în minunatul oraș Meșed, trăia un tânăr pe nume Ahmed. Frumoasa moschee din Meșed, cu cupola din aur, era mândra regatului Persia. Comerțul era în floare, iar oamenii erau fericiți, nu și Ahmed, căci afacerea cu săpunurile a tatălui său nu mergea deloc Fraților, cumpărați săpunul meu pur E cel mai bun din oraș, știți doar Însă oamenii din Persia nu foloseau mult săpun ca să se spele Ca să spele hainele Căci se folosea nisip pentru orice Chiar și pentru spălarea oalelor și tigăilor Și, prin urmare, de multe ori Ahmed și tatăl său Nu vindeau destul săpun încât să cumpere de mâncare Zilele treceau și în curând Ahmed și-a dat seama că trebuia să părăsească afacerea tatălui său și să încerce altceva. Tată, nu vindem săpunul și prin urmare am hotărât să mă duc la piață și să caut acolo de muncă. La piață? Ahmed muncea din greu pentru negustori, comercianți și vânzători și în schimb primea orez. Pâine sau câteva fructe uscate pe care le ducea acasă și le mânca cu tatăl său. Într-o zi, Ahmed trecea ca de obicei prin junglă, ca să ajungă la piață. Și cum soarele ardea foarte tare, s-a gândit să se oprească lângă lac, ca să bea niște apă. Acolo, niște femei își umpleau vasele cu apă, iar altele spălau. Tocmai atunci, Ahmed a văzut o procesiune condusă de un ministru regal. Procesiunea s-a oprit în fața lui Ahmed, iar din lectică a ieșit o domniță frumoasă. Aceasta era prințesa Roxana. Mi-este sete! Pot să beau niște apă? O domniță s-a dus la ea cu o carafă de apă și când era gata să-i dea, un leu a sărit din tufișuri. Răcânind furios Aaaa! Aaaa! Aaaa! În timp ce oamenii fugeau Leul s-a întors spre prințesă A sărit pe ea și a pus-o la pământ Ajutor! Văzând că prințesa e în pericol Amed a luat imediat o torță aprinsă din apropiere Și a îndreptat o spre leu Ahmed a dat cu torța cu toată puterea lui, iar leul a fugit. Ahmed a zâmbit și s-a întors spre Prințesa Roxana, care tremura de frică. Imediat i-a dat să bea niște apă. Mulțumesc, om curajos! Mi-ai salvat viața! Prințesa Roxana, trebuie să plecăm imediat! Prințesa Roxana a dat din cap și a zâmbit la Amed. Apoi a urcat în lectică. Ah, oh, ce frumoasă e! A doua zi, când a era la piață, a venit la el un negustor. Fiule, tu muncești din greu. Faci destui bani, hm? Hmm, nu, domnule, nu. Dar măcar câștig niște mâncare pentru mine și tatăl meu. De ce nu te duci în capitală? Negoțul merge mult mai bine acolo și cineva ca tine ar putea câștiga bani frumoși. Amed s-a gândit puțin, apoi a zis: Ei bine, atunci asta voi face. Mâine, eu și tata vom pleca spre capitală. Negustorul i-a succes și a plecat. Și, prin urmare, a doua zi, Amet și tatăl său au plecat. Călătoreau noaptea și se odihneau ziua pentru a evita razele arzătoare ale soarelui. Au tot mers, uneori urcând pante șerpuitoare pe munți, alteori mergând prin deșert, cu picioarele obosite. Într-o zi, când tatăl lui dormea sub un copac, Amed a auzit un sunet. Curios, l-a lăsat pe tatăl său dormind și s-a îndreptat spre direcția de unde venea sunetul. Imediat a găsit un derviș amărât întins pe nisip. Pe umeri avea o șarfă, iar lângă el era un baston încrustat cu un cap de vultur din marmură. În numele ucerilor, dăm niște apă! Ahmed i-a dat imediat urciorul său, deși apa era puțin sărată. Dervișul a dat apa peste cap imediat. Mm -mm. Ce bun e! Mulțumesc, tinere! Sunt bătrânul deșertului și-ți sunt răscunoscător pentru ajutor Poftim! ia această mică cană de cristal În fiecare dimineață când te trezești, pune în cană o picătură de apă pură Apoi uită-te cu atenție la ea dacă tu sau cei dragi ție sunteți în pericol, acolo vei vedea totul! Da! Așa! În acel moment a bătut un vânt rece, iar corpul bătrânului deșertului s-a transformat în sute de petale de trandafir care și-au luat zborul. Ahmed a rămas fără cuvinte. Wow! S-a întors la tatăl său și a zis totul. Începând cu a doua dimineață, Ahmed făcea cum i-a zis dervișul, dar timp de zile întregi n-a văzut nimic. Timpul a trecut și Ahmed și tatăl său mai aveau trei zile până la capitală, când dintr-o dată i-a atacat un leu. Era același leu, cu o cicatrice pe față. A sărit spre Ahmed. Ajutor! Ajutor! Cineva să-mi salveze băiatul! Dintr-o dată a apărut o tânără frumoasă cu o torță prinsă. Era prințesa Roxana. Ha! A îndreptat torța prinsă spre Leu, care a fugit de acolo. Tu ești prințesă? Ei bine, acum suntem chit! Mmm, da, mulțumesc, dar ce caută o prințesă aici? Prințesa Roxana a arătat spre convoiul regal. Eu și tatăl meu, regele, ne întoarcem dintr-un pelerinaj și am auzit pe cineva țipând. Dar, dar tu unde mergi? În capitală! Ei bine, și noi mergem în capitală. Puteți veni cu noi! Mulțumesc mult! Și prin urmare, Ahmed și tatăl său s-au alăturat convoiului regal și în curând au ajuns în capitală. Văzând în ce stare e tatălui Amed, prințesa l-a sfătuit să stea în palat timp de o săptămână, înainte să-și caute de lucru. Regele a insistat și el. Da, stai în palat până îți găsești de muncă. Amed a fost de acord că ce avea mai mult timp pentru a-și găsi de muncă. Însă, după ce a scăpat de atacul leului, încerca ca în fiecare dimineață să pun o picătură de apă în cana de cristal și să se uite cu atenție În a șaptea zi a văzut apoi imagine cu regele dormind Iar lângă el era cineva cu un pumnal, pregătit să-l lovească S-a dus repede la rege Regele meu, te pândește un mare pericol Cineva încearcă să te ucidă, trebuie să fii atent ha ha, ha, ha. Ahmed! Soldații mei sunt pregătiți bine și de încredere. Stai liniștit! Cum zici, maestatea ta? Acestea fiind zise, Amed a plecat din palat, dar s-a gândit la cine ar vrea să-l omoare pe rege. La ceva distanță de capitală, leul s-a transformat într-un om malefic. Acesta era bătrânul munților și, spre deosebire de bătrânul deșertului, era un om foarte malefic. Voia să-l ucidă pe rege și pe prințesă și să cucerească capitala. Și voia să-l ucidă pe Ahmed, fiindcă o salvase pe prințesa Roxana. În seara aceasta vei muri, rege! <laughs> Între timp, Ahmed era hotărât să fie cu ochii în patru. Venise întunericul și palatul era într-o liniște totală. Soldații dormeau, dar nu și Ahmed. El a așteptat și a tot așteptat. Până când a observat o umbră ciudată, strecurându-se în narii papalatului în care dormea regele. Pe tăcute, umbra a intrat în camera regelui, când Damed a sărit spre ea și a strigat din toți rărunchii. Atac! Atac! Regele e atacat! Atunci, regele, soldații și paznicii s-au trezit. Aceștia au venit repede în camera regelui cu prințesa Roxana, dar bătrânul munților s-a schimbat înapoi în leu. Tinere, mi-ai făcut multe probleme! Mă voi ocupa de rece mai târziu, dar acum mă voi ocupa de tine! Leul a sărit spre Ahmed, iar cana de cristal a căzut din buzunarul său. Daniel, a ieșit un vultur uriaș al deșertului. Oh, oh, oh nu! E bătrânul deșertului. Nu! Dintr-o dată, leul s-a transformat în praf și a zburat pe fereastră. Regele, prințesa și soldații erau uimiți. Vulturul deșertului s-a uitat spre amet, a zâmbit, apoi a dispărut. Copleșit de situație, Regele s-a întors spre Amed și i-a zis... Amed, ești un om curajos. De azi înainte vei fi prim-ministrul regatului. Amed era foarte încântat și a făcut o plecăciune. Mulțumesc înălțimea ta! Și prin urmare, Amed a devenit prim-ministru regatului. Acum nu se mai îngrijorau pentru mâncare iar Ahmed și tatăl său trăiau fericiți. Prințesa Roxana era încântată, căci, în secret, îi plăcea de Ahmed și se bucura foarte mult că el nu va mai pleca din palat. În curând, cei doi au început să petreacă mult timp împreună și s-au îndrăgostit. Când prințesa Roxana i-a zis tatălui său ce simte, acesta s-a bucurat mult. Ei, bine... Amed, mi-e foarte drag și m-aș bucura să-l primesc în familie, dacă și el vrea să se căsătorească cu tine. Amed a fost chemat la curte. Amed, fica mea zice că e îndrăgostită de tine și că vrea să-și petreacă restul zilelor cu tine. Ce zici de asta? Maestata ta și eu sunt îndrăgostit de ea. Minunat! Atunci voi vorbi cu tatăl tău și vom plănui nunta! Ha-ha-ha-ha-ha! Să înceapă sărbătoarea! Cei doi au făcut o nuntă măreață! Ahmed și prințesa Roxana s-au căsătorit! Atât regele cât și lui Ahmed erau fericiți! Povestea lui Ahmed ne-a că, indiferent de cine ești și ce faci, bunătatea e un dar care poate fi oferit de oricine.